dirà que ha perdut els papers no tothom és com vostè de moment no els he perdut seria discutible uh, com, com consta l'encapçalament és una moció que van presentar a la CU, però que tots els grups polítics s'hi van adherir per tant la llegeixo però que s'entengui que queda presentada per tothom la situació de crisi econòmica va començar per l'esclat de la bombolla immobiliària per passar a instal·lar-se quasi tots els àmbits de la vida econòmica i social. Abans del 2008, els bancs finançaven fins al 100% de la compra de vivendes sense mirar gaire la capacitat econòmica real i en projecció de futur de les famílies per retornar les hipoteques. Els mateixos bancs taxaven el valor dels immobles ben a l'alça, en base a paràmetres purament especulatius i basats en l'espiral infleccionista del sector molt per sobre del cos real. Les condicions eren tals que molta gent amb necessitat d'habitatge va veure l'ocasió de satisfer aquest dret fonamental de la persona, el dret d'accés a l'habitatge. Punxada la bombolla, el marc legal que acompanya el tràgic procés de correcció d'aquesta situació fictícia, deixa desenes de milers de ciutadans desemparats i perseguits per la llei. És un marc legal que ignora les causes, els impulsors i els creadors de la bombolla primer i de la crisi després i que culpabilitza, quasi en exclusiva, l'insolvent família que serà desnonada de tot el mal. Amb el marc legal actual, a la família que no pot seguir pagant els terminis de la hipoteca se li reclama l'immoble i si aquest no és venut exitosament al mercat se li reclama, igualment, continuar pagant el deute. Situació aquesta que porta a moltes famílies a ser desnonades de la seva llar i obligades a seguir pagant la hipoteca de l'immoble que ja no tenen. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, l'any 2009 es van tirar endavant a l'Estat espanyol 93.319 processos d'execució hipotecària, dels quals la major cifra, 18.000, correspon a Catalunya, i el 2010 es calcula que acabarà amb 121.000 al conjunt de l'Estat. Els processos d'execució hipotecària posen més que mai al descobert el flagrant incompliment de diverses disposicions recollides a la Constitució espanyola o al Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals del qual Espanya n'és estat signatari. La solució de fons a la dramàtica situació generada per uns mercats immobiliaris i financers irresponsables en un marc legal irresponsable no és a les mans dels ajuntaments. No obstant això, algunes mesures de seguiment, assessorament i suport contra els desnonaments en base al deure i a la responsabilitat que haurien d'exercir les institucions públiques en la garantia efectiva al dret a un habitatge digne poden ser impulsades des de l'Ajuntament. Més enllà del marc normatiu estatal pot estar a mans dels ajuntaments desenvolupar iniciatives creatives per fer front als desnonaments, com ja s'està fent en altres municipis, ja siguin de Catalunya, l'estat espanyol o d'altres estats del nostre entorn europeu. Així, per exemple, la taula d'emergència social impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, la treva hivernal francesa que impedeix fer desnonaments els mesos més freds, entre novembre i març, l'ordenança d'alguns municipis francesos com el de Bovinyí, que impedeix fer cap desnonament per motius econòmics i obliga els privats a acudir a una comissió municipal de mediació que busqui solucions alternatives al desnonament o l'ordenança d'un districte de la ciutat de Roma que preveu l'expropiació de l'ús de fruit dels pisos buits per a rellotjar famílies desnonades durant 5 anys en règim de lloguer social. Per tot això... El grup municipal de la CUP i la resta que s'hi han adherit proposa al ple de cellent l'adopció dels següents acords. Primer, habilitar un servei de seguiment a tall d'observatori de la situació global de l'habitatge i concretament dels processos d'execució hipotecària i de desnonaments a cellent, amb la finalitat de visibilitzar una realitat sovint oculta. Segon, donar a conèixer a les famílies en procés de desnonament el servei d'assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que ja es ve realitzant des de l'Ajuntament en motiu del conveni signat amb la Diputació de Barcelona pel funcionament d'un servei d'orientació jurídica a la ciutadania, que no comportin la negació del dret a l'habitatge a les esmentades famílies o persones. Tercer, coordinar el servei amb el servei ofideute de la Generalitat de Catalunya i amb les organitzacions socials, jurídiques i institucionals que actualment es dediquen a fer aquest seguiment i suport, com l'Observatori DESC, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Segurances de Catalunya i altres quart, donar suport a la proposta de modificació de la llei d'enjuïciment civil i de la llei hipotecària impulsades al Congrés dels Diputats, on es troba actualment aparcada en situació d'estudi després d'haver estat discutida en la sessió de la Comissió de Vivienda del 16 de juny passat. I traslladar aquest suport a la Comissió de la Vivienda del Congrés dels Diputats i a la Mesa del Parlament de Catalunya. Aquesta modificació permetria a les famílies afectades liquidar el deute amb l'entrega de l'habitatge i poder començar de zero sense haver d'arrossegar un deute de per vida. I cinquè, estudiar iniciatives municipals innovadores per fer front als desnonaments per motius econòmics, com ja s'està produint a d'altres municipis. Bé, doncs, com, com es pot veure amb la present moció, eh, la intenció de la CUP, d'una banda, era que, que es fes un esforç per intentar visualitzar aquesta realitat. Tenim la sensació que les famílies que es poden trobar en una situació així, doncs, eh, probablement no ho van explicant, doncs, perquè poden sentir fins i tot vergonya de no haver-se'n sortit i intenten recórrer doncs, a la solidaritat més immediata familiar i doncs, potser no tenim... Uh, dades reals de quantes famílies a Cellín es poden trobar en aquesta situació malgrat algunes sí, que és veritat que s'adrecen a l'Ajuntament però potser no totes i es tractaria de que l'Ajuntament s'avancés doncs, uh, i d'alguna manera s'esforcés doncs, uh, en mediar amb els bancs i les caixes per evitar aquests desnonaments que oferís aquest servei jurídic sobretot que es doni suport a l'iniciativa legislativa que està al Parlament impulsada per Esquerra Unida iniciativa i per Esquerra Republicana d'acord Eh, doncs per modificar eh, aquesta llei i per evitar aquest drama que, és, doncs, que et facin fora de casa i que encara haguis de seguir pagant un habitatge que ja no esteu i que és del banc i en definitiva doncs, fer un gest que tot i ser simbòlic doncs, també hem volgut posar aquest punt últim 5 de seguir-hi pensant i de pensar en propostes creatives doncs, perquè si convé doncs, a fer fer pressió davant dels, davant dels bancs doncs, l'haurem de fer perquè suposo que doncs, no hi ha res massa més dur imagino que et facin fora de casa teva per tant doncs, agrair de seguida la voluntat dels grups polítics a adherir-se a la moció la votació no serà una sorpresa perquè evidentment sortirà aprovada per unanimitat però aprofitar a la gent que ens pugui estar saltim, sentint per la ràdio doncs això que, que vinguin a l'Ajuntament que expliquin la seva situació perquè el compromís des d'avui entenc de tots els partits polítics del plenari és de fer-lo suport i de pressionar el màxim que puguem perquè no hagin de veure's fora del seu habitatge Una intervenció per part d'iniciativa senyor Nojosa Sí, bé, bueno, fer un reconeixement al grup de la CU per haver presentat aquesta moció perquè, bé, bueno, a lo millor si no l'hagués no presentat la CU, l'hauria presentat iniciativa perquè en aquesta via ja hem presentat propostes al Congrés dels Diputats i hi ha, hi ha una, una proposició al Parlament de Catalunya i, però fixeu-vos bé que jo voldria dir una cosa que flexible és el, el sistema del capital quan vol fer la reforma laboral, per exemple enteneu que la reforma laboral va encaminada a tenir gran flexibilitat en el treball gran flexibilitat en tot i que poc flexible és el capital dels banquers perquè també es podria negociar no? si una persona no té diners per pagar el pis Sí sigui, enteneu aquesta contradicció? o sigui, el sistema de funcionar hem de fer una reforma laboral i hi ha d'haver molta mobilitat dels treballadors hi ha d'haver molta mobilitat en l'horari horari laboral hi eh? ha d'haver mm, quasi bé assumir que si no pots cobrar uns cèntims has de cobrar un altre, perquè si no el sistema no funciona això és la, és la filosofia del mercat, i què poc flexible és el banc no és flexible a l'hora de un treballador o una persona que s'ha quedar sense treball, no, és rígid per tant, això és una gran injustícia social és el sistema però a més a més aquí a Espanya i a Catalunya principalment eh, tenim un gran problema perquè per exemple a França i altres països siguen més el banc. festivals li donen la segona oportunitat bueno, vostè no pot paga, pagar el pis jo ja me quedaré el pis però té l'opció de ja li llogarem per tant, nosaltres com a grup i, i la CUP també està d'acord malgrat que a vegades tenim diferència jo tinc aquí la revista de treball que és la revista d'iniciativa és la informació que tinc més propera i diu, iniciativa per Catalunya Ver contra els denominaments hipotecari. el president del grup parlamentari d'iniciativa per Catalunya Ver Joan Herrera ha anunciat que el grup presentarà una iniciativa per modificar la llei hipotecària vol dir entre les coses que diu l'escriptor de la revista Treball diu Iniciativa per Catalunya Vel ja va presentar l'any 2006 aquesta reforma perquè cap persona que perdés el pis quedés hipotecada va explicar Joan Herrera en roda de premsa al Parlament a l'hora que va recordar que PSOE PP i Convergència i Unió entre altres van tombar aquesta iniciativa i van acusar la formació ecosocialista d'intervencionista jo 2006, ho tornaré a fer perquè el senyor Mas vagi a Madrid a evitar que 160.000 persones es trobin en aquesta situació per tant, jo li dic al senyor Jordi Moltó que és delegat del govern de la Catalunya Central ja sabem que Convergència no manté aquesta centralitat i que a vegades es va cap a la dreta i a vegades es va cap a l'esquerra que en aquesta qüestió si volem defensar la ciutadania de Catalunya que el senyor Mas defensi aquest problema perquè vostè sap que potser aquesta encara no és dels pobles que estiguin en extrema situació però sí que hi ha pobles de Catalunya de molta gent que està en extrema situació i referent a això ho llegiré Rebelionen en l'Hospitalet para frenar los desahucios perdoneu que ho oh, llegiré en castellà perquè és el periòdico de Catalunya i en aquest moment ho tinc en castellà amb eh? tot el respecte entre les coses que diu pues bueno, pues hi ha una gran mobilització a l'hospitalet i, i bueno, s'han fet des de vagues de fang fins a anar a la gent i mobilitzar-se però és clar, aquestes coses a vegades porten molt el secret com deia la regidora de la CUP sembla que dona vergonya m'he quedat sense un duro a un baig que és molt fotut i al final la gent es comunica perquè hi ha molta gent que ten el mateix problema i a l'Hospitalet potser als cinturons industrials on n'hi ha més vivendes n'hi doncs ha més problemes i la gent doncs, ha organitzat una plataforma i quan passen aquest tema se van al banc i munten la bronca per defensar el ciutadà, el veí, etc. Per tant, la moció que presenta la CUP que la reforcem que la subscrivim creiem que és justa i hem d'estar alertes a la perquè, perquè bueno, la situació no està gaire clara i jo le recomano al senyor Moltó que ara té més poder que abans que també influeixi una mica en el govern de la Generalitat perquè això pugui tirar endavant dit això dir, doncs, això també és molt important que la gent s'enteri que jurídicament es pot retreçar el desnonament fent una escena de gestions perquè des del meu grup a vegades hem orientat alguna persona doncs, que es vagi al col·legi d'abogats no és que sempre sigui la solució definitiva perquè els bancs no són gaire flexibles però alguna cosa sí que hem de fer per tant nosaltres bueno, si ja hem subcrit la moció està clar Alguna intervenció per part del grup socialista? Sí, breument no? bé, nosaltres també hem subscrit la... aquesta moció evidentment i el més important que pensem d'aquesta moció és que és el regulador, o si sigui, és l'administració qui ha de treballar i ha de, i ha de fer alguna cosa per aquesta gent que està en aquesta situació no? o sigui, els bancs han fet aquestes disbaixes que ja hem dit de donar el 100% amb uns valors superincrementats en funció de l'expeculació que pensaven que valdria d'aquí un any la casa o d'aquí dos amb 20% i bé bueno, i tota aquesta disbaixa que s'ha donat hipoteques que hi podies posar hi dintre la compra del cotxe o hi podies comprar els mobles. Aquesta disbaixa l'ha creat, evidentment, les entitats financeres, però amb l'autorització del regulador, que és l'estat, no? que és l'administració. No? Creiem que és l'administració qui té que actuar seriosament davant d'aquesta situació perquè ella ha creat o ha deixat crear doncs, aquest gran mal que hi ha hagut, que és el tema del finançament, del millor d'habitatges de, que tenim 8 o que tindrem 8 durant molts anys, i que això si ho, ho estem pagant entre tots via... Els, més, no, els que ho senten més són els que des, són desnonats o aquestes hipotecions que no poden pagar però tots ho estem pagant també els credits que estan fent el del etc etc, etcètera, etcètera que per, a vol, per aguantar aquestes entitats financeres que amb la cognivència de l'Estat doncs, hem arribat a aquesta situació Nosaltres evidentment aprovarem perquè la subscrivim i perquè pensem que és de justícia i demanar doncs, a l'Ajuntament doncs, que faci la màxima publicitat possible d'aquest doncs, servei que tenim, no? i que pot orientar doncs a molta gent que tro troben... que no saben què fer. I jo crec que l'ajuntament una de les seves obligacions és aquesta. Prevenció per part de d'Esquerra republicana. Sennyor Saldoni, nom de convergència i Unió. Sí, bona nit. Uh, S'han de dir coses referents a aquesta, a aquesta moció des del grup de Conferència unions també ens hem volgut adherir en aquest, en aquest escrit i per fomentar doncs la, la reflexió en aquest aspecte, creiem que és positiu que hi hagi hagut una, una moció com aquesta perquè el nombre de desnonaments aquí a Sallet doncs, eh, segurament en comparació amb altres municipis no, no és molt important però hi ha hagut alguns casos dels quals en tenim coneixement i alguns dels quals no hem tingut coneixement i... En aquests temes eh, no ens podem pas basar en, en temes estadístics, perquè eh, cada cas, cada cas per la persona que li passa, doncs és una tragèdia i és, una, és una desgràcia en la, en la família que passa. Des, de, des dels serveis socials s'ha fet, fet un seguiment una, un acompanyament en els casos dels quals hem, dels quals hem conegut alguns han pogut resoldre satisfactòriament amb acords i altres doncs, eh, desgraciadament no ha estat així però s'ha donat una, una sortida i ningú no, no ha quedat al carrer ara bé, la, el tema de fons el tema de fons doncs, és no simplement gestionar el, el moment concret en què passa doncs, la, la desgràcia aquesta, sinó 1. Uh, el que hem arribat fins aquí, aquí comentàvem el tema del 100% de les hipoteques, el senyor Manuel Benz afegi una miqueta més, perquè han hagut casos que estàvem amb el 120% i el 130% del valor de l'habitatge, la qual cosa doncs, era una autèntica temeritat financera a l'hora de poder fer segons quines, segons quines operacions. Des de l'Ajuntament de Sallent, des de l'equip de, de, de govern, quan vam poder treballar amb la Diputació de Barcelona doncs la, la possibilitat' de trobar alguna solució jurídica doncs ho vam fer si es quedar recollit en la, en la moció perquè donc eh, els serveis d'atenció primària com sabeu doncs han, han sofert un revulsiu i uns canvis en últim en els últims anys donc importants perquè doncs la, el nivell de de, de consultes, el nivell de gent que s'ha hagut d'adreçar en els especials doncs, ha augmentat, han augmentat i han variat molt segurament també les consultes i uh, la problemàtica que s'ha hagut d'atendre i aquí doncs, uh, sí que jo voldria agrair la feina que han fet doncs, la, els professionals de, de l'equip perquè hem sabut també adaptar-se a la realitat del moment i en el moment que vam trobar doncs, aquest conveni per poder fer amb la Diputació que vingués aquí sellent un jurista del del Col·legi d'Advocats de Manresa, una de les funcions de, dels quals doncs aquí ja, ja queda recollida els termes concrets en els que es donaran resposta des d'aquests serveis són els que tenen a veure amb els drets i els deures derivats del compliment de les obligacions contractuals, subministraments a l'habitatge, relacions arrendatícies i les derivades de la compra o atorgament d'hipoteques d'habitatge i dret de família. Aquestes són les consultes que es poden, es poden fer en aquest servei, el qual hem acordat amb la resta de grups intentar-ho doncs, publicitar més o donar-ho a conèixer, que s'han d'adreçar a la gent que tingui alguna consulta d'aquestes en els serveis socials perquè el puguin derivar a l'advocat que ve aquí a Sallent, que han tingut, tingut la sort de poder doncs, ser aquí a Sallent doncs, la seu central d'un seguit de municipis que també doncs, tenen com a municipi referent el nostre per tant, eh, manifestar el vot favorable per part de, de Convergència i Unió i que des de l'àrea, doncs, que, que també en aquest cas tinc la responsabilitat de tirar endavant, doncs, el, el seguiment i l'observatori que, que comenta, doncs, el punt primer d'aquests acords, considerem que és molt important per poder tindre no simplement un número més dintre dels expedients, a de vegades que hi ha en, en el Departament de Serveis Social sinó que aquests, doncs, es puguin considerar i es puguin avaluar també d'una doncs, forma a part per poder-ne tindre un coneixement per part de la, de la resta de grups. I en, i en referència al tema de, de gros, que seria el que fa referència a la modificació de la llei, eh, almenys nosaltres, de, com, a, com a equip d'aquí Sallent, i estem, estem plenament d'acord, perquè el que s'ha fet aquí en molts casos ha sigut abusar a vegades fins i tot el desconeixement de molta gent que anava a demanar un, una hipoteca entre cometes, perquè doncs com comentàvem el que feien era demanar un crèdit hipotecari que tenien la garantia hipotecària però el crèdit seguia estant sobre sobre la gent i quan tots eh, en el dia a dia diem que estem pagant la hipoteca, moltes vegades doncs no s'està pagant la hipoteca sinó s'està pagant un crèdit que té una garantia hipotecària i coses com aquestes que segurament no s'han jugat del tot, del tot net doncs, són les que ens han pogut portar en situacions desastroses que estem vivint en el dia d'avui, per tant, eh, és responsabilitat de tots intentar treballar perquè aquestes coses que afecten directament a, a l'ànima de les famílies no, no segueixin succeint i poder, doncs, eh, minorar la, la dificultat que comporta quan es troben en aquest que no només porta la pèrdua de la, de, la, de la vivenda sinó que el que segueix al darrere de perdre la vivenda és molt greu i té unes conseqüències a més llarg termini que fins i tot en el moment en què es poden rellotjar en algun altre, en algun altre edifici o en algun altre habitatge per tant, eh, no és només el, el fet de perdre l'habitatge sinó és tot el que, el que porta a darrere com a conseqüències eh, socials i morals de la família que també doncs, eh, afecten molt alguna intervenció més per part d'iniciativa? Per part de la CUP? Senyora Gabriel? Sí, una qüestió de detall, però perquè no se'ns escapin a tots plegats. A dir, quan diem donar suport a la proposta de modificació de llei, entenc que es farà arribar a la Comissió de la Vivienda, com a mínim l'acord que prenem en plenari, i quan que hi ha també un punt que preveu la coordinació de l'Ajuntament amb totes les entitats i serveis que estan fent pressió i donant suport, doncs que també els hi farem arribar a aquest acord. No ho diu explícitament, com a punt, però entenc que serà així i el punt 3 que parla de la coordinació amb tots els serveis doncs... ho enten, d'acord alguna altra intervenció per part de d'Esquerra Republicana doncs eh, debatut suficientment aquest punt doncs procediríem a la votació vots a favor no cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció subscrita pels grups municipals de la CUP Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya i PSC, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a l'escola. El mateix, el promotor és el grup de la CUP, si la senyora Gabriel vol fer la lectura. Sí, jo penso que nosaltres vam entrar una moció i Esquerra també la va entrar uns dies després, si volen fer la lectura, cap problema. A part problem. de la d'Esquerra, sí, senyora Cortés... El passat 22 de desembre de 2010 el Tribunal Suprem Espanyol va emetre tres sentències resolutives dels recursos de pares perquè els seus fills no podien fer les classes en castellà ordenant que la Generalitat de Catalunya adaptés el sistema d'ensenyament a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i que per tant el castellà fos introduït com a llengua vehicular de manera proporcional i equitativa al català en tots els cursos. Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a més, contra un aspecte nuclear com és la lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nou nouvingudes com a model de cohesió social a Catalunya. La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el reconeixement legal que té el català a l'estat espanyol amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d'altres països plurilingües. La conclusió és que la legislació de l'estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Atès que la sentència obligarà les escoles a demanar als pares quina és la llengua que volen que s'utilitzi per l'educació dels seus fills a l'aula, generant així una segregació per motius lingüístics dins els centres d'ensenyament, Atès que la sentència obliga a fer les comunicacions orals i escrites als pares en llengua catalana i també en llengua castellana. Atès que la sentència significa una agressió més a la població catalana i a la seva llengua per, per, per part de l'estat espanyol. Atès que l'aplicació de la sentència del Tribunal Suprem pot representar el final del sistema d'immersió lingüístic avalat i valorat per la Unió Europea i que ha fet possible la cohesió, la cohesió lingüística i social dels ciutadans del Principat de Catalunya i alhora un model d'integració dels nous vinguts? Ates que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent a més que com a càrrecs electes locals no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua amb l'objecte de la seva extinció? Per tots aquests motius es proposa al ple de l'Ajuntament de Sallent l'aprovació del següent acord. Primer, Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, que significa la fi del sistema d'immersió lingüística a les escoles catalanes. Segon, demanar la Generalitat de Catalunya que no acati la sentència del Tribunal Suprem espanyol i persisteixi en l'aplicació de la llei d'educació de Catalunya. Tercer, declarar que l'actual model d'immersió lingüística ha portat resultats positius en l'educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap, pas, en cap cas ignora el coneixement del castellà i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant. Quart, reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l'anèssim atac a la llengua cultural, cultura i societat catalana. Cinquè, Traslladar aquest acord als centres educatius del municipi, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i Senat, al president de l'Associació Catalana de Municipis, al president de la Federació de Municipis de Catalunya i al Tribunal Suprem. 6è, traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal perquè recolzi aquesta moció. Sallent, divendres 14 de gener de 2011. Eh, donem les paraules perquè els grups puguin si la presentació o la moció sí. que vol presentar la moció sí. ah, molt bé digui, digui bé, un, aquesta moció va ser presentada per Esquerra conjuntament i també per la CUP i aleshores s'hi van dir tots la resta dels grups polítics aleshores, a veure, és una sentència que va sortir doncs, a finals de, a, per el 20 de desembre una mica és que tres famílies en concret doncs, eh, van presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, que volien ser atesos com eh, a, a, a, no, però primer va ser presentat eh? és dir, eh, això ja ve anteriorment que va ser presentat al Tribunal Superior de, de Catalunya i aleshores eh, ho va rebutjar aquests, aquestes tres famílies el que volen demanaven és que fos atès em, el castellà com a llengua per utilitzar a l'escola, per comunicació i per tot el que escris que, que presentés a l'escola com a mitjà de comunicació. I les més a més, més que els seus fills doncs, fossin atesos em, totalment en llengua castellana dins de l'escola. No? I aleshores, bé, després, doncs, l'última sentència és aquesta del Tribunal Suprem de l'Estat Espanyol, i que, per tant, doncs, dona la raó a aquestes tres famílies que van presentar doncs, aquest, aquest recurs. No? Aleshores, des de eh, una mica com ja s'ha llegit tot el que és aquesta moció presentada, eh, doncs, volem afegir doncs, que davant la sentència del Tribunal Suprem Espanyol, doncs, que imposa l'espanyol com a llengua també vehicular de l'ensenyament a Catalunya, doncs que aquesta decisió vulnera el dret fonamental dels catalans a viure en una societat inclusiva i no dividida per raons lingüístiques. La presa de possessió d'aquest tribunal no és més que introduir un element més perquè hi ha conflictes que avui no existeixen i per potenciar en definitiva marginació de la llengua més feble que coincideix amb la llengua pròpia de Catalunya. Que es busque generar problemes allà on no hi són que no hi ha cap raó pedagògica per canviar el nostre model lingüístic, que les sentències suposen un retrocés democràtic i una agressió a l'escola catalana, que és una gran irresponsabilitat que determines partits polítics utilitzin l'educació i les llengües com a camp de batalla per interessos partidistes, i que les sentències intenten imposar un gran pas enrere pel que fa la cohesió social, ja que pretenen trencar el consens de la societat catalana sobre el model lingüístic vigent en el nostre sistema educatiu. En aquest cas creiem doncs, que el govern català és el que haurien de capçalar la desobediència civil envers aquesta sentència. I Esquerra Republicana defensem sempre i continuarem defensant la immersió lingüística i el català com a llengua vehicular de l'educació de Catalunya. Alguna intervenció per part d'iniciativa, el Sr. Bueno, ja, ja se sap que la moció la, la subscriptin tot el grup polític, no? més, a mi m'agradaria dir moltes coses, però el ple tampoc és una conferència, tampoc és un mesa mesaviat o s'aprova, desaprova, però sí que penso moltes coses amb el cor i altres amb el cap. Eh, jo que vinc de, del silenci de, de la dictadura, o igual que altres companys, inclús alguna persona que hi aquí a la sala, que ens va costar tant conquerir allò de normalitzar el català, que quan es va introduir a l'escola parlo amb títol personal per no parlar en nom d'altres persones. Jo que, vinc, que sóc nou vingut, en el 49 a Catalunya, que els meus fills utilitzaven la llengua castellana per, per l'ús familiar que havia, però que jo pensava, i, els, i molts companys, que era millor parlar-li el català al fill perquè sintonitzava més a l'escola i, i era més fàcil de que s'integrés si, en, en la nostra societat catalana, bueno, jo a vegades també penso que, bueno, que aquesta gent que han sortit ara que pensen que, que tenim un conflicte estem hem ressuscitat vells temps de confrontació, jo crec que l'hem superat tot això, tampoc tinc gaire por que es perdi la llengua a vegades pensem que es perderà la llengua per si sí. la llengua forma part de la terra de la llengua materna, de la mare que viu a la terra, ara ja viu, ja hi ha molta gent que era novingut i ja enronen català els seus fills, vull dir és una cosa molt lligada al territori i això clar l'hem de preservar, perquè hi ha una afluència massiva d'enemics, d'adversaris, amb un fet tan, tan vital com és el... És una cosa que no es pot eliminar. O sigui, forma part de, de, de l'olor de la terra. Si vosaltres aneu a Jaén, la terra fa olor d'oliva, però si no, el Montseïn fa olor de bolets. I això no el podem eliminar encara que... Vulgui. I si estem al Baix, el paisatge i la terra estem molt vinculats no, per tant no el podem canviar ara, que tindrem dificultats sí, que tindrem de lluitar, sí, però és que jo també penso que la lluita per la llibertat va ser abans quan estava el franquisme i ara tenim de lluitar també per la llibertat perquè està en perill la llibertat però la, no la llibertat de Catalunya sinó sí, la llibertat de, de, del món perquè abans hi havia les armes que es pressionaven i es reprimien amb una metralleta i ara tot hi aquest conjunt de dictadura econòmica i, i la globalització econòmica i sembla que, que no sabem qui és l'enemic perquè a vegades aquests enemics són invisibles surten unes cares la senyora Alicia Sánchez Camacho aquesta i el senyor no sé què que han apareixut aquests invents surten allà però a darrere de tot això hi ha la confrontació eliminar valors confrontació de la llengua confrontació amb els emigrants etcètera, etcètera per tant, jo no em voldria estendre però, però bueno podria dir tantes coses d'això perquè me'n recordo del, del Francesc Candel als altres catalans el no? gran esforç que vam fer els novinguts a Catalunya i, i, i allò d'evitar la confrontació i, i ser integradors no? de dir eh, en la lluita per la llibertat ens retrobem i jo crec que els catalans ara també tenint hem de retrobar en aquesta lluita per la llibertat, que no ens vulguin treure la llibertat conquerida que ja fa molts anys eh, que la inversió lingüística ha sigut un, un element positiu reconegut i ara què volen? tornar al passat i dir que això no serveix i dir que ens han de treure la llibertat que ja han conquerit Vaja. i en aquests temes a vegades jo penso els partits que, bueno, entre federalistes, catalanista, independentista i no sé què, ens, ens hauríem de posar d'acord, perquè són elements bàsics. no, per aquí no podem passar, no podem donar un pas enrere d'aquestes en qüestions, perquè són de sentit comú això no es poden ficar. és cosa de sentit comú, no? ja és cosa quotidiana és cosa de les persones, no és cosa de que si, si anem podem tenir moltes ideals i anar més enllà, però això és de sentit comú la llengua, bueno, és que si ens impedeixen parlar com, com ens van parir les nostres mares, llavors ja no tenia llibertat. Una intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel? És que no voldria trencar el top poètic de la intervenció del Comand d'Iniciativa. Jo és que seré més Més dura, bàsicament, perquè avui els companys de la CUP de Mataró em deien que en el seu plenari les formacions polítiques que avui estan assegudes aquí no els hi van aprovar la moció perquè no estaven d'acord en aprovar el desacatament. No parlo d'Esquerra, però sí de la resta de grups, Iniciativa, PSC i Convergència. Per tant, les alegories de la llibertat, doncs potser aquí Sallet no ens les podem permetre i aquí doncs, nosaltres vam estar molt, molt contents de que tots els partits subscrivíssim, però sí que és cert que companys de la CUP estan tenint problemes en els plenaris, no els hi estan aprovant la, exactament la mateixa moció, eh? Aquí, perquè hem, hem fet una mixtura amb la d'esquerra, però vaja no dista els punts que portem a aprovació. Um, i perquè a més a més doncs aquí darrere no se'ns escapa l'advocat que ha portat tota aquesta qüestió fins al Tribunal Suprem l'advocat de les famílies, és un antic membre de les llistes del Partit Popular de Catalunya després es va cindir juntament amb la Montserrat Nebrera i ara ja no sé en quina aventura política està però en qualsevol cas hi havia un interès partidista evidentment aquí darrere i si us mirau també eh, l'ascendència familiar i les militàncies juvenils dels magistrats del Suprem diguéssim que no estaven justament en opcions polítiques reformistes, trencadores democratitzadores sinó que estaven més aviat el bàndol franquista amb això vull dir que és una ofensiva de la caverna espanyola de la dreta i que, i que no serà per la CUP Eh? en tot cas aquí els partits polítics eh, majoritaris, sobretot Convergència i PSC és qui tenen la responsabilitat més gran i, i ja veurem el paper, paper què fa, ja veurem quin paper fa la consellera ja veurem fins on es planta el mas i el PSC quan acabi d'aclarir què vol ser de gran doncs ja veurem també cap on tira però en qualsevol cas la cosa la cosa va de veritat i només per acabar i, i per tancar aquí manifestar doncs que que els directors dels centres educatius de Sallent doncs, ho tenen molt clar amb la, amb la taula redonada que es va fer l'Ateneu Popular Rocaus doncs, els van poder escoltar i vam veure doncs, que la posició és, és, és clara i és contundent i en aquest sentit doncs, alegrar-nos que com a mínim aquí Sallent a les direccions de les escoles i entenem que també els mestres i esperem que el conjunt de pares i mares doncs, ho tinguin igualment clar però que el que passa aquí Sallent no és extrapolable com ja he dit i per tant doncs, contribuirem amb el que puguem però que la situació està complicada una intervenció per part del grup socialista, senyor sí. Malouens? Bé, ja van dir les directores dels centres escolars que, que aquí el Bages era, era un oasis, no? Que el problema del català no estava al Baixes, sinó estava al Barcelonès, al Vallès Oriental, Occidental, al Baix Llobregat, no? Bé, bueno, la llei actual de Catalunya és la llei d'immersió lingüística, que va ser aprovada pel Partit Socialista de Catalunya i també Convergència i Unió no? Vull dir, jo crec que el PSC en aquest cas encara que de gran no sap ben bé que sap què serà doncs té molt clar la immersió lingüística que s'ha de defensar la immersió lingüística tal com s'ha fet els últims anys i com tal com ha de seguir a nivell personal com que també s'ha parlat bastant a nivell personal aquí jo crec que aquí hem de seguir lluitant la gent es pensava que les coses estaven guanyades i jo crec que era una il·lusió que tenia molta gent i d'aquesta il·lusió se'ns tira enrere cada cop que surt una sentència del Tribunal Constitucional o en aquest cas del Suprem no? els catalans haurem de seguir lluitant tant els d'aquí com els nouvinguts com deia el senyor Najosa, per defensar el català per defensar els nostres costums i per defensar el nostre territori i la nostra llengua no? es pot defensar de moltes maneres però hem de seguir defensant-lo i jo crec que ens toca un, un temps que haurem de no acatar bastantes sentències. Espero que no siguin gaires i espero doncs també que amb la força que demostra que té convergència d'unió doncs pugui salvar molts d'aquests escolls no? i pactant compacte amb qui vulguis o on qui pot doncs dirim davant més laalguna llei orgànica que desfaci tots aquests entralls en, en, en complicats de desfer. Sen el Senyor Salvani. Bé, per part de, per part de Convergència i Unió, eh, també ens doncs, voldríem manifestar el nostre suport en aquesta, en aquesta moció, que vam, vam fer aquest eh, refregit entre la moció que presentava la CUP i la d'Esquerra Republicana. I, eh, a banda de deterir-nos, també el que voldria fer seria felicitar a l'Ateneu, que doncs, per primera vegada, l'Ateneu Popular Rocaus, que va fer una xerrada... Amb totes les directores, una de les quals no po existir per assistir per motus personals, però estava, estava prevista el sense de tots. Els diatacis sí de primària i secundària hi van ser tots i per tant ajuntar un dia a totes les directores i el director dels centres de Sallent. doncs va ser un, un moment per poder sentir unes reflexions de primera mà que exposaven el, el dia a dia i el que es podia arribar a palpar en aquest, en aquest tema cert que tenim una sentència del Tribunal, del Tribunal Suprem que el que fa doncs, és atacar el, la llei d'educació catalana que com comentava doncs, el PSC va ser aprovada pel Parlament de Catalunya i que garanteix la immersió lingüística a les nostres escoles eh, com, a grup, com a grup de, de Sallent, doncs tenim plena confiança amb el govern de la Generalitat i amb el, amb el president Mas en que aquesta, aquesta immersió no es veurà alterada en cap punt ni en cap coma com eh, ha estat funcionant amb èxit amb èxit en els últims, en els últims anys a Catalunya per tant, sí que m'agradaria remarcar que el nivell dels nens i nenes dels nois i noies del nostre país és un bon nivell, és un nivell comparable eh, amb els de la resta de l'Estat, que per tant doncs, aquí a Catalunya no hi ha una baixada de nivell per culpa de la immersió lingüística com ens han volgut fer creure eh, les persones que han eh, defensat Manipulat i fet servir d'una forma molt barruera aquesta, aquestes peticions d'aquestes tres famílies per tant doncs això no, no, és, no és una prova evident en cap, en cap moment el que sí que hem de tindre com a, com a rerefons és de que parlàvem de la caverna espanyola hi ha uns sectors eh, des de fora de Catalunya però també des de dintre mateix de Catalunya que volen buscar la confrontació que volen buscar eh, remoure, remoure temes Uh, punxint per totes bandes per intentar doncs, que el poble de Catalunya que com dèiem aquí potser sí que hagi sigut és una miqueta un oasi a nivell lingüístic però, però no tant, perquè també pot ser que apareixi algun, algun cas aquí les nostres poblacions i el, de, i el que hem de fer és intentar que aquesta confrontació ens afecti el menys possible i com comentava el senyor Hinojosa, doncs intentar que aquestes punxades que ens fan intentin unir més el que seria la gran majoria del poble de Catalunya que defensa la immersió, que defensa la llengua que defensa els nivells d'autogovern que tenim com a, com a país i que l'espina dorsal o fil roig que ens guia a tots en aquest cas doncs, també també serveixi. Segurament en eh, tots aquests punts els nivells de coincidència són molt alts i per tant hem d'intentar primar els nivells de coincidència de totes les forces polítiques i tenint confiança des dels nostres centres educatius amb les direccions dels centres del capdavant amb la societat civil organitzada que com s'ha vist aquí Sallent també s'ha pres la, la bandera de defensar la immersió lingüística les institucions municipals i les supramunicipals. Per tant, hem de tindre confiança en el conjunt de l'entremat social del nostre país que defensarem el que el que hem volgut que fos el nostre identitari, com ha sigut la immersió lingüística, ho hem volgut i, per tant, no hi pot haver una sentència de cap Tribunal Suprem que vagi en contra del, del que hem volgut com a, com a poble. I no sé si Convergència i Unió en algun altre municipi eh, dubte o intenta o no estar d'acord amb aquestes mocions i fins i amb el, amb el punt concret que era de no, de no acatar la sentència del Tribunal Constitucional nosaltres eh, des d'aquí Sallent, diguem-ne, quan vam parlar al grup i estàvem d'acord i per tant eh, vam, vam, prendre, vam prendre la determinació que fos aquesta majoritàriament i per tant eh, ho hem defensat i per això ho votem a favor en el plenari. Una altra intervenció per part d'iniciativa, per part del CUP, per part del grup socialista, senyor Manel Benz. Jo crec que volia que també Esquerra Republicana va votar a favor de la llei. Eh? Per part d'Esquerra Republicana, una intervenció. Sí. A veure, el senyor Inoujo ha dit que no li preocupava gaire el fet, no és doncs perquè veure aquí s'utilitza el català i, i bueno, que amb les famílies ons es parla el català, però a veure, és una mica un reducte per dir-ho així, el que és a la Catalunya Central o que és, per dir-ho així, d'aquí cap amunt, no? Però el que passa és, per exemple, tot l'entorn de l'àrea metropolitana no és aquesta la realitat. La realitat de tota l'àrea metropolitana és que a les escoles es parla el castellà. Concretament poden sortir, per exemple, sortir surts al pati i la llengua que s'utilitza és el castellà en molts claustres s'utilitza el castellà en moltes classes que haurien de ser les classes que de donar en català en comptes eh, excepte les que són en castellà o en altre idioma com és l'anglès hi ha professors que les seves classes l'estan fent en castellà aleshores sí que és preocupant perquè aquesta sentència eh, fins ara els equips directius podien dir doncs, que l'ALEC eh, diu claríssimament que la llengua vehicular ha de ser el català aleshores amb aquestes sentències els equips directius perden, perden força perquè realment doncs ja s'està dient que també es pot fer en castellà no? i aleshores en els centres es trobes famílies que et demanen els comunicats en castellà i ha famílies que els demanen aleshores eh, s'ha d'anar alerta i és preocupant per perquè això dona peu a que famílies d'aquestes que fins ara les aturaves i els hi deies, no, és que el nostre sistema educatiu està dient que la llengua vehicular és el català i les comunicacions han de ser en català a partir d'ara ja no li pots dir perquè t'està dient que també és el castellà no? aleshores, eh, fa des de fa temps que s'estan fent estudis sobre el català, s'està veient que l'ús social de la llengua catalana està baixant moltíssim concretament ha baixat en un període de 5 anys un 7%, ha baixat l'ús social del català i per tant doncs, eh, és una situació greu no? per què? perquè també la immigració sobretot la part sud-americana dins sobretot de les escoles doncs, potser hi ha me pocs mestres que fan aquell esforç d'utilitzar el català perquè com que ja s'entén en castellà eh, aleshores, a veure, és una part de, bastant que ens hem d'esforçar i que el català doncs, va perdent, i quantes vegades ens trobem a nivell doncs, que anem a un bar i demanem un tallat i no t'entenen, no? O en moltes altres situacions de la vida quotidiana, doncs que a l'àrea metropolitana el català no s'utilitza, no? Per tant, a veure, esperem doncs, que des de del govern actual es faci una defensa del català, perquè potser ara en aquest període de crisi es parla molt de la crisi però que realment la llengua catalana segons aquells llocs també està en crisi no? i per tant cal una defensa important Bé, he debatut suficientment aquest punt procediríem a la votació, pots a favor? en contra cap abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és moció subscrita pels grups municipals de la CUP, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya per la revisió de la llei de la propietat intel·lectual i la devolució del cànon digital. Eh, la CUP també va ser la promotora d'això? S'ho vol llegir? Sí, però també oferim, si algun altre grup la vol llegir, i si la llegeixo jo, la veritat és que ho farem si permeteu, amb diagonal i saltar-me alguns paràgrafs perquè és molt llarga i no cal tampoc, no? Vostè té la paraula i pot fer el que consideriu portó. Correctíssim, doncs uh, és una moció que presentem arran d'una sentència al Tribunal de Justícia Europea del 21 d'octubre del 2010 que declara il·legal el cànon uh, que s'aplica a l'estat espanyol als aparells i materials de reproducció digital. Potser us sona la famosa SGAE que carrega un cànon digital a tots els aparells, als CDs, als MP3, als DVDs, etc i doncs que el Tribunal doncs, l'ha declarat il·legal, la Federació Catalana de Municipis s'ha posicionat, la Comissió Nacional de la Competència també, i nosaltres ens semblava que era un, un bon moment, amb el suport del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor, doncs per reclamar a l'ESGAE la devolució dels pagaments fets en concepte de cànon digital que ha pogut fer l'Ajuntament de Sallent, perquè l'Ajuntament de Sallent per cada compra que ha fet de màquines fotocopiadores, de DVDs, de pendrives o de material eh, d'emmagatzematge d'informació ha pagat un plus que ara el tribunal està dient que no l'hauríem d'haver pagat per tant nosaltres demanar per demanar demanem primer, rebutjar els abusos que exerceix l'ESGAE sobre l'Ajuntament de Sallent els comerços i entitats de la vila i per extensió a totes les cellentines i Sallentins. 2, instar al Parlament Català i al Congrés dels Diputats de l'Estat la necessitat d'una revisió en profunditat del marc legal de drets d'autor més just i sense obscurantismes per tal que es concilien els drets de la propietat intel·lectual amb els drets dels consumidors i consumidores, i tres, que l'Ajuntament de Sallent comptabilitzi quan ha pagat en concepte de cànon digital des que aquest és vigent i que reclami aquest import a l'ESGAE. Així mateix que l doni suport a les entitats, empreses i col·lectius de la vila que hagin pagat el cànon i desitgin fer-ne una reclamació. Simplement, doncs, com ja s'ha dit, tots els grups s'hi van adherir, per tant entenem que sortirà aprovada per unanimitat. Qualcosa també ens ha satisfat molt. Gràcies. Alguna intervenció per preparada iniciativa per Catalunya? Senyor Nojosa? Sí, un petit comentari de la vida quotidiana Bueno, jo només dic que quan teníem el Club de Joves a la Butxosa aquesta història de, de la societat general d'autors ens perseguia de dia, de dia i nit me'n recordo doncs, que nosaltres eh, eh, això em ve al cap una mica d'aquestes coses que duren tant temps que dius per què estàs pagant? qui són aquests? qui és aquest personatge? on van aquests diners que paguem? i què fan amb aquests diners perquè jo encara fa 40 anys que me l'estic plantejant i encara tinc rebuts a casa tenim rebuts del de que era aquell grup que pagàvem bueno, vam pagar una vegada dues després ens vam declarar insumisos eh? i al final va desistir el senyor delegat que hi havia a Manresa em sembla que pagaven 50 pessetes com que no posaven entrada ens van posar unes condicions si posàvem entrades ens posaven una altra o sí, sigui, jo he considerat sempre aquesta gent a més són gent que no coneixes que parlen en nom de no sé qui de la societat però no saps on van aparar aquests calets. jo mai he entès aquesta societat és com una espècie de com diria jo bueno, no sé si com de màfia no? I, i, i faig referència això de la meva experiència de la nostra experiència personal de fa 40 anys que ja existien aquests personatges i, lamentablement, en aquest país encara existeixen i hem d'anar d'aquesta manera. Ben alguna intervenció per part del grup socialista? El senyor Manuel Véns. Bueno, no, ja s'ha explicat suficientment, només dic que nosaltres la subscrivim i, evidentment, la votarem a favor. Per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció? El senyor Serra Malera. No només recordar i sense ànim de desviar en absolut la qüestió però, com que té referència amb l'SGAI recordar també que l'Ajuntament com tants altres eh, té peticions per part de l'SGAI també de declaració de tots els imports de festes majors concerts, festetes i actes públics que s'havien fet pels quals doncs, la mateixa Sociedat General d'Autors i té la intenció de, de, de cobrar part d'aquest cànon també que per aquests, per aquests actes, no? vull dir que són, són dos cavalls de batalla que hi ha oberts però en qualsevol cas també donem un recolzament al que avui portarà sobre la taula Alguna altra intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP alguns socialistes, Esquerra Republicana bé, debatut suficientment aquest punt procediríem a la votació, vots a favor Queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt d'hora del dia que és proposta de modificació dels acords adoptats en la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament que va tenir lloc el dia 5 de juliol de 2007 en relació a la creació de les comissions informatives. Senyor secretari. Antecedents. Visc que el ple extraordinari celebrat el dia 5 de juliol del 2007 va adoptar, entre altres, el següents acord, primer crear les comissions informatives de caràcter permanent següents: Comissió informativa d'Agenda de Governació i Règim Interior, Comissió informativa d'Urbanisme i Territori, Comissió informativa de Promoció Econòmica. Comissió Informativa d'Atenció a les Persones. Segon, la Comissió Informativa i de Governació i Règim Interior assumirà les competències de l'article 117 de la llei 7 barra 1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local en concordança amb l'article 193 de la llei 39 barra 1988 de 28 de desembre reguladora de les licences locals. Atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se aquests efectes per a les segmentades funcions en tal condició. Aquestes comissions, llevat de l'especialitat de comptes, seran reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert i amb les particularitats que en l'execució de les seves previsions estableixi clara l'escuna de les comissions en la seva sessió constructiva. Poden ser sessions extraordinàries quan el seu president ho decideixi o quan ho suïciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres. Fonaments de dret Llei barra 7 1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i decret legislatiu 2 barra 2003 del 28 d'abril per qualsevol altre reforç de la llei municipal del règim local de Catalunya. Per tot el que s'ha exposat anteriorment, la Comissió Informativa i Sembla de Governació del Règim Interior proposa al ple l'adocció del següent acord. Primer, modificar els acords adoptats en el ple estat celebrat el dia 5 de juliol del 2007 en relació a la creació de les comissions informatives que queda redactada de la següent manera. Aprovar la creació d'una única comissió informativa de caràcter permanent, la qual estarà integrada per tots els regidors de la corporació, sent el president, el senyor alcalde o regidor en qui delegui. Les funcions d'aquesta comissió informativa de caràcter permanent seran d'estudi i dictamen previ dels assumptes que es submetin a l'adopció del ple o de la Junta de Govern local i de l'alcaldia, en aquests dos últims casos quan aquests òrgans atuin per delegació d'aquell. Podent intervenir també en relació a altres assumptes que no siguin competència del ple de la corporació quan l'òrgan competent li sol·liciti dictamen. Aquesta comissió celebrarà reunions ordinàries de grata mensual d'acord amb el rei de sessions establert, podent celebrar sessions extraordinàries quan el seu president ho decideixi o quan ho sol·liciti la quarta part almenys del nombre legals de membres. El funcionament s'ajustarà al que preveu el capítol segon de la llei 30 barra 1992 del 26 de novembre. En relació amb en la redacció actual Segon, aprovar la Constitució de la Comissió Especial de Comptes, la qual està integrada per tots els regidors de la corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui Tercer i últim, comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals no està en el predesiderat en superior criteri Senyora Fernández Sí, hola, bona nit de nou Bé, el punt que portem avui al plenari és simplement eh, fer una modificació a l'aprovació del, del primer plenari que vam tenir que les comissions informatives estaven dividides en quatre sectorials i ara simplement serà amb una tal com està amb el ple Això que fa és un estalvi de temps i d'economia en paper que hem cregut convenient que el podríem fer per amb les coses Per tant, demanem el vot favorable per part de tots Gràcies una intervenció per part de la senyora Rosa per part de la CUP, per part del Gurs Socialista Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, nosaltres pensem que no entenem com ara a, a, quatre, a quatre plens que falten per acabar la legislatura s'hagi de revocar o s'hagi de canviar un acord de ple que es va adoptar el mes de juliol de l'any 2007 per, per cap motiu per estalviar bé en aquest cas o per o per massa feina la veritat, pensem que un acord com el que es va prendre en aquest ple s'hauria d'aguantar fins a final de legislatura que són quatre plens els que queden i llavors ja es canviarà l'acord per tant nosaltres no votarem favorablement eh, aquesta proposta Senyor Fernández bueno, Jo d'alguna manera li podria explicar el motiu de per què ho fem ara quan vam començar inicialment era aquest procediment treballàvem un programa informàtic diferent amb aquest Uh, i, el, i ara que portem com sis mesos, set, que l'estem implementant, és un programa que queda molt més ordenat vosaltres mateixos podeu veure que les convocatòries totes tenen un mateix format, una, una mateixa línia i això fa que ha incrementat una part de temps i fins i tot en documentació i ens ha semblat que l'estalvi de temps i de paper, doncs, que era una bona oportunitat tot i que faltessin quatre plans però la raó essencial del canvi ha estat perquè també es va canviar el programa i amb tot això ha doncs, se'ns ha donat, se, donat l'oportunitat de donar-se compte d'això i de, de volguer-ho fer. Sí. esperoo que la resta dels grups municipals de polítics no tinguin comanyaia que l la proviin. Alguna altra intervenció, Però no per part de l'Equerra republicana, senyora Corella. Si trobem estimós que que, que, un acord, que un acord de govern, que un acord de ple s'hagi de tirar tirantrere per culpa d'un programa informàtic. Quan s'ha informatitzat la paperassa és molt fàcil d'introduir senzillament les dades i si l'Ajuntament no ho vol imprimir perquè no vol gastar per restalviar se la despesa ens ho pot enviar per correu electrònic. Ara, per la feina, justament quan està informatitzat es té molta menys feina i quan tot està organitzat de tal manera que s'ha unificat es canvien única i exclusivament les dades i ja no hi ha res més que tot un acord de ple s'hagi de, de, de rectificar per un programa informàtic senyors, perdonin però no nem bé Senyora Fernández Jo justament crec que anem bé, que les modificacions que s'estan fent informàticament han estat bones i en tot cas també la, la convido que vingui i vegi el procés com es fa ara i pot, probablement ho entendrà i tot i així tampoc particularment no en tinc gaire bé que si hem trobat aquesta eina i que si més a més podem estalviar doncs, bueno, és el seu parer i nosaltres en pensem d'una altra manera no és llestimós no és, és que no pugui provar gràcies Home, és una eina que no, que no accelera el procés senyora Cortés, que eh, senyora Cortés ja ha debatut suficientment amb els torns de paraula corresponents procediríem a la votació vots a favor vots en contra acaba eh, abstenció doncs queda aprovat per 9 vots a favor 4 en contra i cap abstenció Passem al següent punt de l'hora del dia que és seguiment i control Senyor secretari Sí, en primer lloc només anunciar els decretes d'alcaldia del mes de desembre que els regidors han tingut a seva disposició i seguidament anunciarem tres sentències que han arribat a l'Ajuntament la primera és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el recurs número 538 barra 2007 en aquesta sentència dues treballadores de l'Ajuntament van fer un recurs contenciós administratiu contra una resolució del ple de l'Ajuntament del dia 11 de maig del 2007 el qual aquest va declarar la inadmissibilitat d'un recurs previ de reposició que havien interposat aquestes dues treballadores llavors arran d'aquesta desestimació de legitimació activa, ell va interposar el recurs de reposició, i la sentència el que diu que atès que no es va motivar documentalment, motivació material, el jutge considera que, bueno, que no s'han presentat els documents necessaris per a la justificació material, i el que fa és estimar el recurs en el sentit de procedir a retrocedir les actuacions al moment anterior a l'aprovació de la modificació del catàleg que va ser objecte de, del recurs. La segona sentència és del jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona, el recurs és el 582-2009, i aquest és una, un recurs condició administratiu interposat per Telefònica Mòbils d'Espanya contra un acord de Junta del Govern local el dia 2 de juny del 2009 pel qual es va aprovar el pressupost per portar l'execució subsidiària del desmantanyament de l'estació base de telefonia Mòbil ubicada al carrer Mestre Villar d'aquesta localitat. I la sentència el que diu és que desestima el recurs presentat per Telefònica Mòbils d'Espanya. Per últim, hi ha una sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona, el recurs ordinari 72 2009, interposada per Iber Potas contra una declaració practicada per l'Ajuntament de Sallent per l'autorització ambiental per l'adequació de l'activitat minera a la llei 3 1998 de XXIII FF, la intervenció ambiental. I l'Ajuntament va fer un, la, la liquidació i la, la sentència el que diu que estima el recús presentat per Iber i, i anula la liquidació. Gràcies, ja Una qüestió sobre això, part de d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, per part d'Esquerra Republicana ens sap greu perquè no és la primera vegada que s'estima aquest tipus de sentències en aquesta legislatura i la veritat és que és realment preocupant que un jutge estimi el recurs per manca de motivació. Clar, ja no és el primer cop que passa això en aquesta legislatura i, i, i en aquest equip de govern. Es desprèn doncs, de que sembla que l'Ajuntament vulgui perdre alguns recursos contenciosos, perquè a la fase provatòria s'havien pogut aportar proves i l'Ajuntament no les va aportar. Estava efectivament a la seva disposició i a la seva mà aprovar aquestes proves i l'Ajuntament no n'ha aportat. I la no aportació de proves torna a ser determinant en la sentència una altra vegada en un altre cas, que no és el primer. No entenem com l'Ajuntament no presenta prova. Mm, només es havia de presentar. No és la primera vegada. En el cas, en el cas Repsol va passar exactament el mateix quan el jutge demana que l'Ajuntament presenti prova, l'Ajuntament no presenta prova, segona vegada segon contenció és perdut l'Ajuntament té l'obligació de defensar els interessos de l'Ajuntament eh? tot i així mmm, aquesta sentència està dient que l'Ajuntament ara el que ha de fer per retrotaure les, les actuacions és tornar a tirar enrere, tornar a fer l'acord de ple i motivar Justament el que es va motivar en aquell moment en què es va fer aquesta, aquest canvi. Per tant, tan doncs, senzillament només ha de fer això. Sí, sí, dic que l'Ajuntament el que diu la sentència és que l'Ajuntament ha de portar una altra vegada acord de ple que s'adopti un acord de ple motivant justament, eh, motivant justament el motiu eh, Redund... Ja hem redundància això. Per, mm, perquè això sigui possible com que no ha portat la prova doncs el, el jutge diu torneu a fer un acord de ple documenteu-ho bé i no ha passat res i i quedarà i es tanca aquest tema d'una vegada per totes Alguna intervenció per part de la CUP? Volia... Sí, estava no, llegint i m'he despistat Suposo que em refereixo a la mateixa sentència que comentava Esquerra Nosaltres entenem que la defensa d'aquest contenció se l'ha portat la Diputació de Barcelona i per tant doncs, entenem que part dels retrets haurien d'anar per la Diputació i en qualsevol cas mh, fer pre que se'ns se comenti quin ha estat el lletrat que ha portat la defensa perquè en aquesta sentència consta com si no n'hi hagués hagut cap, és a dir, parla de l'advocat i del procurador de la part demandant, de les treballadores de l'Ajuntament, però en canvi, per part de l'Ajuntament de Sallent, és com si no, de l'Ajuntament de Sallent no hi hagués anat el lletrat de la Diputació de Barcelona i que només hi va anar la procuradora. No pretenc que es responguin aquí, en tot cas, quan pugueu, ens faciliteu el nom del lletrat. Una altra intervenció sobre això. Senyor Salvani. Sí, només, només per aclarir perquè doncs, eh, com que estem acostumats a que a vegades es fan afirmacions eh, bastant a la lleugera doncs eh, que una altra vegada no s'ha fet, eh, la primera ha dit que es feia referència a la sentència de Repsol que com vostè sap el període provatori estava tancat i el vam explicar en el, en el seu moment i, eh, i en aquesta doncs eh, com comentava la senyora Gabriela ens acabarem d'informar si en cas de donar la informació que deia ella i també la referent al període provatori però que vostè té m'hauria una miqueta amb compte i ja també n'estic acostumat massa vegades és de que eh, per errors i vegades per coses doncs, eh, no prou ben fetes per vostè vol intentar escampar les culpes sobre els altres i hauria una miqueta més de prudència Sí eh, ho té aquí el senyor secretari el lletrat que és el senyor secretari Sí, el lletrat que va designar la Diputació Pues es diu Manel Gonsalves i després posteriorment va ser substituït per la senyora Mari Àngel Vallejo perquè el senyor Gonsalves va canviar de departament Bé, debat un suficient a aquest punt passaria... sí, senyor, senyor Alcalde, segona ronda puc tornar a parlar? Sí. Bé, no, nosaltres només volem dir que l'Ajuntament que quedi molt clar que l'Ajuntament no ha perdut el contenciós com sembla ser que es vol dir perquè el jutge dona l'oportunitat al juntament a l'Ajuntament d'esmenar-ho per tant si es porta el proper ple s'esmena, es documenta bé i s'acaba tot això per tant eh, l'Ajuntament ha de defensar els interessos de l'Ajuntament i no ha de defensar els interessos que no són de l'Ajuntament per tant amb això hem d'anar molt alerta perquè si no podem interpretar, podem entreveure que en aquí hi ha d'altres qüestions i que hi ha alguns tripijocs que no seria la primera vegada també de què passen aquí en aquest ajuntament i ho torno a repetir i puc donar exemples exemples de tripijocs posaria per exemple la modificació, la modificació puntual del POUM que es va fer aquí en aquest plenari per regalar la millor parcel·la del polígon dels plans de la sala a l'empresa Promeva això va ser un tripijoc Esquerra ho vam, ho vam defensar i vam presentar recurs que se'ns va desestimar una altra seria que l'Ajuntament va guanyar els dos contenciosos interposats per la senyora Montserrat Roma els dos referents a l'edificació d'una casa al carrer Valmes aquest equip de govern no va executar la sentència i a més a més en el, proper, en el, en el POUM va aprovar la legalitat d'aquesta casa que era totalment il·legal en el moment per tant tampoc va defensar els interessos de l'Ajuntament una altra trip també és l'autorització de la retirada de les línies electres del Cogulló per incrementar el renom salí una altra, no fa gaire la portada d'aigua a Carboners i l'arranjament del camí que el va pagar l'Ajuntament de Sallent quan va pujar un peix gros de convergència a Carboners l'altra el contenció és que es va perdre amb Repsol per manca de prova que no va portar l'Ajuntament l'altre, el contenciós interposat pel senyor Moltó sobre els, els drets fonamentals que no el va tirar endavant que quan va ser, quan va ser el moment de defensar els interessos de l'Ajuntament com que defensar els interessos de l'Ajuntament volia dir anar en contra dels interessos del senyor Moltó va frenar el contenciós i no el va tirar endavant i avui assistim a un altre contenciós que l'Ajuntament el pot defensar i l'ha de defensar perquè és la seva obligació i nosaltres estem dient, senyor Moltó defensi el que ha de defensar, defensi els interessos de l'Ajuntament Molt bé, passem al següent punt de l'ordre del dia que és freqs i preguntes van quedar algunes qüestions pendents, el senyor Serra Malera, de l'anterior ple Si sí, només comentar molt breu la companya de la CUP va fer més, més que un prec no una pregunta, però aquest prec el va reiterar, crec que o sigui, van ser els dos últims plens sobretot per la qüestió que fa referència al protocol de compres i espero que en breu eh, puguem eh, començar a treballar d'alguna manera o altra en el, en el mateix No han tingut entrada cap per escrit, en tot cas eh, si hi ha alguna prec o alguna pregunta per part del grup d'iniciativa No? per part de la CUP, per part del grup Socialista, per part d'Esquerra Republicana. Precs i preguntes, estem, no? Doncs molt bé, doncs, eh, no hi ha més punts que tractar, doncs donem per acabar aquesta sessió del ple i en tot cas doncs si el públic assistent vol fer algun comentari sobre els punts, té la paraula. No hi ha ningú que vulgui intervenir. Doncs moltes gràcies i molt bona nit.